Вулиця називалася Спокійна. Дуже назва їй пасувала. Спокійна вуличка. На вулиці Сенкевича, просторішою, люднішою, входила на луки. Далі тільки ріка. Тому вуличка була затишна, нею майже не їздили. Мало хто і забридав, окрім постійних мешканців. Спокійна номер сім. Андрій любив свій будинок. Цегляний дім із мруваним ганком, високі стелі і різьблені двері, набагато кращі, ніж у пані Шмідльової, але ж то її власний. А в цьому батьки виненяли половину. А як далі? Виплачували частками, збиралися купити. А тепер ні те, ні се, але вже звикли вважати своїм. З Збишик Янішевський мешкав зараз через два будинки у кінці вулиці. Андрій подружив із ним ще з малку. Батьки були у приятельських взаємнах, зате Андрій з вишика єднала справжня дружба. Андрію часто завалився. Ось так би жити. Довго б так жити. Бігати з хлопцями, на стир купатися, ганяти м'яч до пізнього вечора, пірнати у двір до пані Шмідльової. Літо. Велика покручена верба з перепаним бурим стовбором у їхньому дворі. Алава лава де з хлопцями просиджував вечорами. Інколи казав «Зараз прийду», і йшов додому, пив воду, аби якось тихо ослезав з парадного ходу і вже навертався мовчки з крадливою ходою на вулицю через сусідній двір до пані Шмідльової. Вона завжди чекала на нього – Зізналася йому ще на початках, то, здається, були довгі його відвідини. Він же спалахнув рум'янцем, але був уже сміливіший. А потім перестав соромитися, далі вона сказала йому «Приходь, коли захочеш, завжди чекатиму». Він, бувало, встигав вернутися і до лави перед вербою, де ще все сиділи хлопці». Влітку сиділи допізно, Прийнувався до компанії і, усвідомлюючи свою вищість, кидав скептичні зауваження та ймничо посміхався. Хлопці теж відчували у цьому якусь силу. Може, таке, що виділяло з поміж них, доводило ту ж вищість. «Красень ваш Андрій!» – казали батькам сусіди. І він знав, що нічого з себе. Його і за це теж любили товариші – але ж це не було все? Ні, було дещо більше. Його окутувала таємниця. Збишик допитувався, що, як, з ким. Опов'яв Збишикові тільки минулого літа. Були у Збишикової тітки. Пляж у Сопоті. Ці дівчата спознані, Збишик гарний товариш, найкращий. Не, влізливий, ніколи не докучав запитаннями. Захочеш, сам розповіси, та Богданську признався Збишикові. Не сказав хто не розбазікував багато, тільки що має коханку вже майже два роки. Ото був для Збишика удар. Андрій не сподівався такої реакції, образи так давно і досі мені ні слова, а потім з'явились оті дівчата. Вирішив дещо пояснити Збишикові. Ту кралю спознані. Звали Грижиною. Барбара лишалася кродечка у минулому, а Збишик не відходив від Ельжбетти. Обіцяв приїхати до неї у Познань. Андрієві схвильовано зізнався, я досі не відчував себе людиною. Андрію. Я про це не раз думав, Холера, багато думав, і треба ж. Чи варто було про це так багато думати? Я тільки поїду до неї у Познань, таки поїду. Ельжбета просто диво. Дівчата закінчили школу, працювали в кремницях. І Збишокові Андрій не сказав, що Барбара таки найкраща, а Гражина – млява думка, лінива у русі. Після кількох побачень він почав собі дорікати. З зовсім і стану звичайним батяром, від однієї спідниці до іншої, не варто. Сказав про свої вагання Збишокові і свою думку про дівчат теж. Але аж на третій день після того, як дівчата поїхали, Збишик кивнув, мовляв, сам про це думав, дурниці. Такий був настрій. Не повідав би Збишикові про Барбару, але того ранку одержав від неї листа. Вона вже була у Щецині. Це майже поряд. Мусив сказати Збишикові, що поїде до Щецина і чому. Збишик усміхнувся, ось бачиш, а ти мене відмовляєш їхати до Познані. Сказали Збишкові тіці, що зібралися до познанського приятеля на кілька днів. Андрій зійшов у щеценні. Збишек помахав з вагону рукою. Поїхав до Познані. Чи добре то був час? Тиждень. Ні, п'ять днів наприкінці вакацій. Друга половина серпня. Барбара у з широкими крисами у зеленій шовковій сукні засмагла гарна поруч жодного знайомого міста, готель, ліниво прокидалися, снідали, погода добра, срібний пляж, фільм «Індійська грубниця», «Грета Габро». Але якось Андрій відчув себе зле, коли? Майже під чиїмось осудливо-пильним поглядом. Може, коли, сидячи поруч із Барбарою, задивився на молоденьких дівчат із хлопцями на березі моря? Вигляд мав же зараз чудовий, сам це знав, і Барбара повторювала це без упину, прагнула бути з ним. Їй страшенно хотілося, щоб він виявляв до неї увагу на людях, щоб усі бачили, що у них непресічні стосунки, що це... Але це спричинилося до сварки. Полаялися настільки, що зібрався їхати. Впрохала, плакала на колінах, «умру, не покидай», потім вже звичні докори, рухи і поцілунки, вона вже знала, як його взяти, і Андрій лишився. Чого лиш вони не виробляли там? Чому саме тут так пішло усе? Андрій ніби поняв зараз якийсь чуттєвий демон, о чомусь прорвало його так саме тут. Саме тут він пробував усі пози, які тільки можна собі уявити, усе, на що наштовхувала бурхлива фантазія. «Ти малий диявол», – казала Барбара. «Я чомусь не думала, що українці всередині такі диявольські. Батьків тебе такі добропорядні, такі спокійні, а ти, ти диявол. Як ти, де ти такий узявся?» Андрій знав, що рано чи пізно історія з Барбарою закінчиться». І розумів, що в очах інших усе це виглядає щонайменш неромантично. Та й у власних очах, коли думав про свій взаємне із Барбарою. Тільки не було зупину, не було опертя. Минав час і вертався до неї, уже не міг. А раптом десь відкинув думки про зупин. Щось читав про це, шукав у книгах. Що міг, знаходив. Ага, Фрейд. Ото було читання. Крайт Ебінг. Гавлок Елліс. Усе, що міг, ковтав. Фогель. Юнг. Разом зі збишоком читали усе те і обговорювали.